الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على صادق الأمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لو ان شاء الله تنازumzia khusus binavyotengua saumu ani mupilatus siyam Mthilatu siamu vile vinavyovunja saumu ni vitu vingi na kitu cha kwanza kabisa ambacho Ndiyo baya zaidi kuliko vingine ni aljimaa kuvunja saumu kwa kufanya tendo jama asaimu, za ujatahu, la ndoa faida jamaa saimu zaujatahu faqad baqala saumuhu akifanya tendo la ndoa aliyefunga na mkewe ama na mtu mwingine yote faqad batala saumuhu tayari saumu yake huwa ishabatilika ishavunjika far kana au naflan sawasawa saumu yake iwe ni faradhi ama iwe ni ya sunna thuma inkana al-jima'u fi nahari ramadhan kisha ikiwa tendo la ndoa hilo amelifanya mchana wa ramadhani wa saumu wajibu nalehi nikawa saumu ilikuwa ni lazima juu yake lazimatuhu al kafaratul mughalladha huwa analazimika lazimika kutoa kafara nzito wa hia na kafara yenyewe etu mu'mina ni kuacha huru mateka muislamu Fail lam yajid ikiwa hatopata mateka fasiyam shahrayn mutataabi'ain ni afunge miezi miwili mfulilizo la yuftiru baina illa liudrin shar'iyyin asifuturu kati ya miezi hizo miwili isipokuwa kwa udhuru ya kisheria kayamul aidaini mfano kama kuwe kuna siku ya Idi hapo katikati kwa sababu Idi ni makosa kufunga siku ya Idi wa na siku za ayamu tashirik ambazo ni siku Tatu baada ya Idul Adha au liudhrin hisi ama iwe ni kwa udhuru ya hisia ani ya kimwili kalmaradhi mfano kama maradhi awe mgonjwa wa na awe safarini <clears throat> fa aftara li udhrin Ikiwa atafuturu bila ya udhuru ya kishiria walau yauman wahidan hata kama ni siku moja lazima istinafu siyami min jadidin atalazimika na itamlazimu kuanza tena kufunga upya hata kama alikuwa amefunga siku 40 Zimbakia mfano siku Ishirini atakuwa ni mwenye kuanza tena upya lihasul atatabwa ili kule kufuliliza kuwe kutapatikana <coughs> lihadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihi bukhari wa sahih Muslim na hukumu hiyo ni imetolewa kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Al-Bukhari na Muslim hadithi ambayo imepokewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema mtume rahmani amani zake katika hadithi hii kwambia yule sahaba aliyefanya kosa hilo ya kuwa ni lazima awe ni mwenye kufanya mambo hayo matatu kuacha mateka huru kina mateka wa muslimu ama kufunga misimu ili mfulizo ama kulisha maskini 60 ikiwa hataweza kufunga misimu ili mfulizo Abu Dharr anasema bainama nahnu julusun inda anabi sallallahu alaihi wasallam Tulipokuwa tumeketi karibu na mtume sallallahu alaihi wasallama ili jaahu rajulun mtume alijiliwa na mwanamme fulani sahaba huyo fakala akasema ya Allahi allah wa allah halaktu nimeangamia kala mtuma akasema malaka una nini qala sahaba huyo akasema waqaatu ala almaraati wa ana saimun nime mangukia mke wangu na ile hali mimi nimefunga ani kwa kuwa amefanya tendo la ndoa na mkewe mchana wa ramadhani ile halali kwa katika saumu faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam akasema mtume rahmanamani sio ji yake haltajidu raqabatan tudtiquha je unaweza kupata mateka ambaye utamwacha huru Kala la akasema yasoahaba hapana sina uwezo huo kala mtu kasema fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'aini na je waweza kufunga miezi miwili mfululizo kala la yusufu akasema hapana na ni kwa sababu ikiwa mwezi mmoja ameshindwa kuvumilia angalau paka amalize bila ya kufanya kosa hilo miezi miwili ataezaje kasema akasema siwezi fakala mtu kasema fahal tajidu ishtina miskinan je unapata uwezo wa kulisha maskini sitini kala la akasema hapana alikuwa ni masikini kala anasema mpokezi wa hadithi famakatha annabiyu sallallahu alayhi allahu musallallahu wa wasallama akabaki katika hali ya kuwa hamwambi chochote akatulia tu hivyo kabaina nahnu ala dalika tulipokuwa sisi katika hali hiyo uti yannabi sallallahu alaihi wasallama biaraqin fiha tamrun akaletwa mtume rahman amani zoeji yake e, mfuko ani kama pakacha hivi ambalo ndani yake kuna tende Kala mtume akasema aina sailu Iwapi yule aliyokuwa akiuliza ani yule aliyefanya lile kosa akasema yule sahaba ana mimi hapa Kala mtuma akasema khudhha fatasaddaq bihi chukua hizi tende ukazitolea sadaka Fakala, Fakala rajulu akasema yule sahaba mwanaume a'ala afkara minni ya rasulallah nikatoe sadaka kwa ambaye ni fakiri kuliko mimi ewe mtume wa Allah akauliza kwa mshangao mtume hibo huyu sahaba akamuuliza mtume akiwa anashangaa kwa kuwa je una kuwa hizi tele ni kumpe yule ambaye ni fakiri kunliko fawallahi kisha huyo sahaba akasema na apa na Allah ma baina la bateha يريد الحرتين akasema hakuna kabisa ambaye anapatikana kati ya hizi milima miwili akikusudia nini? Yaani hizo miji miwili. Ahlul watu ambao ni wenye nyumba afkaru na kisha wakawa ni mafakiri min ahli beiti kuliko watu wa nyumbani kwangu. Yaani hakuna watu wote ambao mimi Ya kuwa wanaishi katika nyumba na hali yao ni hali duni, fakiri zaidi zaidi ya mimi na familia yangu. Kwa kumaanisha kuwa sasa ye akiambiwa tafute fakiri kumzidi ili amtulee sadaka hatopata. Kwa hiyo sababu akawa na maanisha kuwa yeye mwenyewe ana haja tende Kwa kuwa nyumbani hakuna kitu. Fadhahika an-Nabii sallallahu alayhi wasallam. Mwisallallahu alayhi wasallam akacheka. Hata badat anyabuhu mpaka meno yake yakatokeza nje aniyab nanabun ni meno ambayo Yanafatia athanaya athnaya hapa mbele kuna meno mawili kisha baada ya meno mawili sasa ndio jina lime na fatia daitwa nabu na nipaka hiyo meno ya kuonekana thumma qala kisha mtu mkasema ataeemu ahlaka Kalishe familia yako na jamaa zako hizo tende kwa hivyo katika hadithi tukiona kwa mtume alimwambia saba huyo ana mambo matatu anatakiwa yafanye. tena haya mambo matatu si eti afanye analotaka afanye kwa taratibu kama na uwezo wa kupata mateka basi lazima aache mateka huru ndio awe amesamehewa kwa salaki hilo hana mateka ama mateka apatikani basi ni afunge miezi miwili mfulizo hasa inategemea kwa ule mwezi ambao ataanza kufunga itakuwa ni mwezi ambao unaisha 29 na 30 kion 30 basi na wapili pia 30 si 60 lakini iko ni 29 na 29 itakuwa angalau na nafuki dogo na sasa kama hawezi kufunga miezi mwili mfulizo atakuwa ni alishe masikini 60 atakuwa nialishe masikini sitini kwa hivyo hiyo ndo hukumu ya anayefanya kosa la kuvunja saumu yake ya Ramadhani mchana wa Ramadhani akiwa yeye ni katika wanaowajibika wafunge kwa kufanya tendo la ndoa hiyo ndio hukumu yake sasa alifanya kosa hili wa kuna mambo manne anatakiwa ayafanye ani anaivunja somo yake kwa kosa hili la kufanya tendo la ndoa anatakiwa afanye mambo manne jambo la kwanza ni hii kafara ambayo tumeisema huwa lazima aitoe na jambo la pili huwa lazima afanye toba lazima afanye tauba na tauba tunajua mashati yake hapa yatakuwa ni matano kwa sababu dhambi ni kati yake na Mola wake. kwa hivyo anatakiwa kwanza ajutie kosa lake na aliache kosa hilo kabisa na kisha ahidi kuwa hatoregelea na kisha afanye hivyo kabla kufikiwa na mauti ama kabla ajua kuchomoza kutoka upande wa mashariki na kisha afanye hivyo kwa ikhlasa lazima lazimaatimize masharti hayo atubie hatua ya tatu hiyo siku aliyo bati lisha yake ailipe. Hatua ya nne. Hiyo siku licha kuwa saumu yake ishavunjika haruhusiwi kuendelea kula ama kufanya mambo mengine yanavunja saumu. Anatakiwa ajizuie ule muda uliobakia mpaka jioni. Asile, asinywe, asifanye chochote. Kwa kuwa kila kianelea kufanya kingine anapata madhambi zaidi. Kwa hayo mambo manne ndo anatakiwa yafanye atakaye vunja saumu yake kwa kufanya tendo la ndoa na kwa hivyo yatakiwa muislam ajitahidi katika mwezi Ramadhani akijijua kuwa ana shida kama hiyo ya kuwa hana uvumilivu basi ajiweke mbali na mke wake na apunguze utani na hata mke pia anatakiwa akijua mume wake yuko hivyo ajitahidi kuto e, kuwa na vishawishi kwa huyo mume wake wenda karibu saumu yake na hata saumu ya mme wake jambo ambalo kwa hakika litakuwa ni zito zaidi kwao wote wawili kwa ajili ya kafara kubwa ambayo na nzito ambayo wanatakiwa waitekeleze. Kwa inshallah naona tutaishia kwa hili la mwanzo na tutaendelea kutaja mengine yanayovunja saumu kesho inshallah taala. Subhanakallahumma rabbana alhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilika.